«Це все жіноча підступність, Стефане. Господи, та що ж сталося? Коли ти розмовляв з Андреем останнім?» «Ну, Стефан задумався і зрозумів, що справді останній раз вони говорили досить давно. Певно тижні згодом тому. Будь ласка, Алексе, не тягнись з мене жил, кажи». Твоя Андреа вже з місця живе в вашій квартирі з якимось росіянином. І з росіянином? Набрав Стефан, відчуваючи, як тремтять тримтяті руки. Він не знав, що більше його приголомшило. Чи те, що його нерешана зрадила йому, чи те, що вона зрадила йому з росіянином.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 Ти справді в порядку? Я трохи хвилююся за тебе. Так, дякую, Алекса, я в порядку. Мені треба відлучитися на якийсь час. Ще раз дякую. на руку друже».